14. Mr. Marston, amikor az ebédlőben járőrözött, gyakran hordott magánál egy kis csengőt. Ez egy szálloda recepcióján is fellelhető csengőre emlékeztetett. Ding, van szobája? Mindig megkocogtatta a csengőt, ha fel akarta hívni egy csapat fiú figyelmét. A csengő hang állandóan hallatszott, és teljesen értelmetlen volt a folyamatos csengetés. Az elhagyatott gyerekeket nem érdekli a csengő. Mr. Marson gyakran érezte szükségét, hogy bejelentést tegyen az étkezések alatt. Beszélni kezdett, de senki sem figyelt rá, sőt, még a hangzavar sem halkult, így hát megkongatta a csengőjét. Ding! Száz fiú folytatta a beszélgetést nevetve. Erősebben csengetett. Ding! Ding! Ding! Valahányszor, amikor a csengő hangjára sem hallgattunk el, Mr. Marson arca egy-egy árnyalattal vörösebb lett. Srácok, meghallgatnátok? Ez nem volt egyszerű. Nem hallgattunk el, nem a tiszteletlenség miatt, hanem az akusztika miatt. Ugyanis nem hallottuk sem őt, sem a csengő szót. A terem túlságosan tágas volt, mi pedig túlságosan elmerültünk a beszélgetéseinkben. Ő ezt a tényt sohasem fogadta el. Gyanakvónak tűnt, mintha a csengője figyelmen kívül hagyása valami nagyobb összehangolt összeesküvés része lenne. Nem tudom, hogy a többiek hogy vannak vele, de én nem voltam része semmilyen összeesküvésnek. Én nem hagytam figyelmen kívül Mr. Marcont, épp ellenkezőleg, le se tudtam venni róla a szemem. Gyakran feltettem magamnak a kérdést, hogy mit szólna egy kívülálló, ha szemtanúja lehetne ennek a látványnak, száz fiú cseveg, miközben egy felnőtt férfi áll előttük, aki eszeveszetten és hasztalanul szidalmaz egy apró részharangot. Ezt az általános zűrzavart tetízte az út mentén lévő pszichiátriai kórház. Bródmór. Nem sokkal azelőtt, hogy gróba kerültem, egy bródmórbeli beteg megszökött és megölt egy gyereket az egyik közeli faluban. Válaszul... A Broodmore telepített egy figyelmeztető szirénát, és időnként tesztelték, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy jól működik-e. Olyan hangot adott ki, mint a végítélet napja. Mr. Marcon csengője, százszorosan sztereoidozva. Egy nap megemlítettem ezt apunak. Őből sem bólintott. Nemrég járt egy hasonló helyen, a jótékonysági munkájából kifolyólag. Biztosított róla, hogy a betegek többnyire szelidek voltak ott, már az egyikük feltűnően viselkedett. Egy alacsony fickó volt, és azt állította magáról, hogy ő a Velsi herceg. Apa azt mondta, hogy újjal mutogatott erre a szélhámosra, és szigorúan megdorgálta. Nézzenek ide, te nem lehetsz a Velsi herceg, én vagyok a Velsi herceg. A beteg csak visszacsóválta az ujját. Az lehetetlen, hiszen én vagyok a Velszi herceg. Apa szeretett történeteket mesélni, és ez volt az egyik legjobb a Mindig filozofálgatással zárta a történetét. Ha ez az elmebeteg ennyire meg volt győződve a személyazonosságáról, nem kevésbé, mint apa, akkor ez valóban felvetett néhány nagyon nagy kérdést. Ki tudná megmondani, hogy melyikünk képelméű? Ki lehetett biztos benne, hogy nem ő az elmebeteg, Reménytelenül megtévesztve a barátok és a család jóváhagyása által. Ki tudja, hogy valóban én vagyok-e a Velsi herceg? Ki tudja, hogy egyáltalán az igazi apád vagyok-e? Talán az igazi apád Broodmoorban van, drága fiam. Nevetett és nevetett, bár ez egy feltűnően ízléstelen vicc volt, tekintve az éppen akkor keringő plegykát, mi szerint a valódi apám, mami egyik korábbi szeretője volt, James Heavitt őrnagy. A pletyka egyik oka nagy lángoló vöröses haja volt, de a másik ok a szadizmus. A bulvárlapok olvasói el voltak ragadtatva a gondolattól, hogy Károly Herceg kisebbik fia nem Károly Herceg gyermeke. Valamiért nem tudtak betelni ezzel. Talán jobban érezték magukat attól, hogy egy fiatal Herceg életét nevetségessé tették. Azzal a tényjel nem törődtek, hogy anyám csak jóval a születésem után találkozott heavy törnaggyal. A történet egyszerűen túl jó volt ahhoz, hogy elejtsék. A sajtó újra és újra feldolgozta, kihímezte, és még az is szóba került, hogy néhány riporter a DNS-emet akarta, hogy bizonyítsa. Ez volt az első jele annak, hogy miután anyámat megkínozták, és ezért bujkálnia kellett, hamarosan értem is eljönnek majd. A mai napig majdnem minden rólam szóló életrajz, minden hosszúra nyúlt újságcikben vagy magazinban megjelenő portré megemlíti Hevi Törnagyot, elképesztő komolysággal kezelve apaságának lehetőségét, beleértve annak a pillanatnak a leírását is, amikor apu végre leültetett egy rendes beszélgetésre, és megnyugtatott, hogy nem Hevi Törnagy az igazi apám. Élénk jelenet, megrendítő, Megható és teljesen kitalál történet. Ha apámnak voltak is bármilyen gondolatai Hevittől nagyról, azokat megtartotta magának.